і, залишивши бурдюк, прожогом помчалася галявинами до шатра. Невдовзі під'їхав до жіночого табору Ахмет. Він пошпурив бурдюком під ноги Марії і, не спитавши де мальва, сказав «Ахмет добрий, Ахмет немстивий, але Ахмет і незалізний, а тому на друге літо шукай інших чабанів». І не приходь сюди більше. шатра вийшла німа Фатіма. Вона дивилася на брата і розуміла його біль. Очі сповнилися зла і ненавісті. Вона завила, підбігла до Марії і показала на степ. А в горлі булькотіли невисловлені прокльони. Сахнулася Марія. І зрозуміла, що чужа вона тут, що не можна їй залишатися далі в Юсуфовому коші. За братову кривду Фатіма жорстоко помститься, тож певна мовчала всі ці роки тільки тому, що бачила його любов. Вибралися у Мангуш на другий день. Крізь гіркоту й образу за подійну Фатімою Пробувалася в матері радість, що так усе закінчилося. Славний він хлопець Ахмед, але ж не почорначитися до кінця до полковника Саміла. Та й грошей вже, здається, вистачить. Може, восени, аби лиш хан не відмовив. А тут ще втішна чутка донеслася до неї, казав Юсуф, коли не брала, що чув він від Ашугів, буцімто козацький сердах Хмель Ага, з двома полками козаків, розбив іспанців у Франції. Кажуть, там французький король його запросив Хмель Ага. Та це ж Хмельницький генеральний писар реєстрового війська, той самий Богдан, що гостював колись у Саміла. Господи, невже воскресає козацтво? Дома розповіла про це Стратонові і ще раз просила вірного друга. Ти ж чуєш, підводять голови козаки, десь брязкає козацька зброя, кетхуду можна підкупити, він і на тебе присвідчить, що ти мусульманин, їди з нами, продай хату і за ці гроші «Військо, що найметує, то не оборона народу Марії», відповів Стратон, махнувши безнадійною рукою. «Чужу правду, чужі скарби захищає заплату, то вже чужинецькі слуги, а не характерники запорозькі. Користі гречко сім від них мало. Але звідки ти можеш знати, що те військо, не покине найми і не піднесе ще раз шабель за свій люд два полки за люд бридня за народ на якого з усіх боків носіли сотні полків ворожих заворушиться і розітруть їх минулася козацька слава марії і не повернеться більше та ти подумай тільки ляхи, турки, литва, татари не дадуть воскреснути. А ще тепер, коли такий хан іде на престол, не чула про нового хана, роздратована, перебила стратона Марія і замовкла. На порозі стояла мальва. Вона водила то на стратона, то Марію з будженим гарячковим поглядом. «Який хан?» – спитала, – ступивши крок до кімнати. Який хан? Стратон поблажливо глянув на Мальву, яке, мовляв, ще її до того діло, і продовжував. Султан настановив іслам Гірея. Нині кажуть, в'їжджати має в Бахчисарай. Ото то не Бегадир і не Мухаммед. Цього тверда рука. У полоні польському, на гострів розум, під Азовом меч, а все на неї, на ту Україну, гай, гай. Він не буде воювати Україну, скрикнула Мальва, і сторопіли старі. Марія кинулась до дочки, що це з нею? Горять з шаленою радістю очі, і таке дивне говорить, наче марить. «Стратоне! Ой, Стратоне, щось пороблено дитині!» Стратон до долонею до мальвиного чола. Вона відвела його руку і повторила спокійно. «Іслам Грей не буде воювати в Україну!» Ще мить стояла непорушно, потім метнулася і вибігла з хати. Не чула, як кликала мама. У вузьких, бахчисарайських вулицях стовпилося народу ніде голці пасти. а шлама дере, і маріям дере, забиті натовпом. Хлопчаки повилізали на дахи. До палацу і близько не підпускають озброєні сеймени. Хан в'їжджатиме з заходу від ексіюрту, побігла мальва назад у саланчак, Зіп'ялась крутими стежками по циганські хатки на плато І помчала туди, де менше народу. Спустилася вниз біля невольничого базару, Стала край самої дороги, І вже ніяка сила не могла її виштовхнути звідти. Їдуть, їдуть, прокотилося довгою вулицею, і впало серце у мальви на саме дно грудей, і там завмерло. За повороту виїхав загін кінних воїнів, закованих у лати, а слідом два вершники у дорогих шатах. «Слава іслам Гіреєві! Слава Сеферу Газі!» – закричала юрба. Тільки мальва мовчала і широко розплющеними очима дивилася на тих, кому віддавали хвалу. Один старий, рідко бородий дід із поморщеним байдужим обличчям і заплющеними очима Зрідка рідко розклеплював повіки і презирливо глипав на народ. Другий, хіба це він? Ні, не він. Зовсім незнайома людина сиділа у різьбленому дерев'яному сідлі, одягнута в голубий кафтан, в соболеній шапці з двома султанами, почет наближався, і вже тоді, коли ось ось мав пройти біля мальви, хан повернув голову, вийняв із вишитого золотом гашника жменю монет і гордо кинув людям. Тоді впізнала, це був той самий лицар, якому вона колись напророкувала ханство, тільки набагато старший, недоступний, суворий. Мальві здалося, що він зупинив на ній.